دا ولدا یوم ری دی برابر د مسلمان مې کا کافر وینالې نه یو کزنانه نه پروا مکه با م قبل ان یتماشا لمبه د ملابې دوه د ډول چې صحبت په سره نیو یا نه په اسباب د صحبت صحبت به مني اسباب د صحبت به امني افزا لکم او دا, دا حکم چدي تو ادونا تاسو ته نشې به په دې سره او الله بما تعملون خبير فمن لم یجد رغبتا چا چې بیا مونته رقبه نو نبي دا یا رقبه نشتا او یا رقبه شتا خود سره 30 دقیقې نشتا ها نو قممل لم یجه دو نو چا چې بیا نو مونته رقبه پس یا عليه صيام شهرين متتابعين پر لپسي لګاتار او داب عمر کوي دیکم باقيه دمن قبلې تماشا مم به دې نه 24 رب عمله وشوي نهي قممل مستفي کله ملم يستطيع الصيام سوکه طاقت نلری دروجو نه پېتا مشتینه مسكينا لازم دې په باندې تعام ورکول پیته مسكينا له او نو دې دې من قبل له یته ما سانش تا امام اعظم وې اصول شای شي کې تا سوې دې چې ما امام اعظم وې که ته سبا جوړې ورکړه او ته ما حاملانه د ورکړې دې مابین کې د بيبي سر ملاوي کې شېدي سیدا او ذالیکا زکه چې د تکه قید نشته او شپې او بوې نه درته ما قید مورانه اوې پدې دي ځالیکا دا چکم دی مشروعیت تکفاری نه د څه لپاره دی 니 تومنو بالله ورسوله چې تاسو ایمان په الله او رسول باندې وروډه څنګه ایمان په الله او رسول اوره شرعیت تکفاری سره سره گی دا معلومه شو چې تاسو ایمان په الله او رسول اوره ګور هغه دا دا چې حکمې ګور اصبح حكم شرعي امنه او درسم د جاهلیت نه اخلاقیه کنا ولدا فرکته مؤبده نبی نو دایې یمان ندې او تلکو حدود الله او دا قوانین د خدای دی ثوابت تقرری او ولین کافرینا او دا پره د کافر او چا کافر دی پدی حدود الله عذابن الی ان الذين بشک دا سدی یانه معنا دتکه حکم تخصیص نشتا بلکه په نوم حکم کې چسوک مخالفت کړي ناغه ذلیل شي کني دا دی آیه نامه دا معلوم شي چې کوم کسان چې خلاف ته حکم د الله تعالی نه قاعده سبب د ذلت په دنیا کې امت آخرت خپرې را دیجی. ان الذين بهشکه آن کسان لوحدون الله چې دې مخالفت کوي د رسول نه نو کو بیتو کوبیتو سمرد کویتو ماضی دی پمانه د مضاری دی كوبیتو یعنی یوزل دی بزلیل شي دی بزلیل شو غری او کما کو بیتل لذینا لکسرنګ چذلی شي او هغه کسان مینه قبلهم چ پخواز دینو زکه چ خلاف د حکم د الله تعالی سبب د ذلتیک نه دی او وقت انزلنا او تاقیق سره من ذکرید خدای پاکوی وی آیات بینات چ ذلالت کیو پس صدا قطر رسول الله او ولي کاتريرا او در پنه د کافرو په دغه یاتونو عذاب مهین عذاب چې دې مداصري سپکون کړي يومه یا اسهم الله په کوم وخت چې الله بزرګ اپاس چې قبولنا جميعا ټول نو په یوه نبی اوم الله بزرګ بما عملو بجزا اما عملو چې دې عمل کړی ده احسان الله الله عملونه بد دې زمت کړو مخ پوس کړیو کنا اغه زبرد کړي او ونه سوخو دویر کړي اول یې کړي ذکر کړي وو چې دې دا پېل سم عامولي پېل دی په دې باندې خدای نه او صالح دې چې ویني ولڅه کم او با ته ول مويا چې دوی ذکر کړي دي چې ډېر ځات کړي دي خو دې شوي دې ډېر ځات کړي دي نو چې کار کار دې سنيري ک خو دې ننيری او, او الله والا كل شي شهيد او الله په ارشه باندې را شهيد د شهود پیگی یعنی عالم دی عالم تر آیتنو گوری اے مخاطبت عالم تر آلم تر پیگی شا انداللہ دا بیان دا علم محیط تواجب تالا دی عالم تر تنو گوری شا انداللہ یعلمو شا اللہ پا کوئی گی با فی السماوات اگر شروع نجو پاس پاننو کی او ما فی الارد اللہ پا کوئی چا ما یکونو ما یقعو را کم کانا دی کانای تامد ما یکونو ما یقعو نما کی کی منی نجوا او نجوا ستوی سر گوشه تاوی هم رازی تاوی رازا نما کی کی کنا او سر گوشی او سلاستن د درو کسانو الا هو رابهم مگر خدای به صلی الله علیه اولا خمستن ند پین جو کسانو الا هو سادسهم پی کی کنا مگر الله بے شپاګمی او پی کی کنا الو <سؤال> ده کې درو ویبل <سؤال> ده کې پینځو د کې اشاره ته چې مشوره او جرګه کول <سؤال> پناته کې باندې اولادا ان الله <سؤال> ویترن پای یحب الو <سؤال> ویترا داز دا څه دی داز کوي دې عدد کې دې اشاره ته ګورئ علما دا ویلي او نه اذنانن ذالک <سؤال> او نه کم ته کم د عددنا او نه اکثر او ن زیاد ته د عددنا الا <سؤال> هو معهم مگر الله وسره دې لم پای ته بار ای نه ما قانونږي ولی زکه نسبت عام کې نو علم د واجب تعالی تعالی سویې دی برابر دی کنه دی بالکل ثم ينبئهم او بیا به الله دې ته خبر ورکړي به ما عملو به چې کوم عمل کړی دی یومل قیامت ان الله ح بكل شئ عليم الم ترى داسکارو شو داوس آداب مجلس شروع کیږي ها دیکه آداب د مجلسه چې په دا راځو کنه دا يهودو پیغمبر علي سلام مبارک بيد مدینه منوره نه داسه او مخاته طرف تشریع کنه د دوملیک پراتی دی دو یو پیغمبر علي سلام چې ابتدا کراغي مدینه پاکه تا نو دوی سره معاهده وکړه چې زه بستا شو کنه دشمن ته چکم دینو امداد نور کوم تاسو به دماغ ته نور یو بل سره بجنګ نه کوو ملي بک مدینه منوره ته لیکن دارکانہ چې دا چې ظاهري غندې دغه کړی و او مصالحه ته کړی و معاهده کړی و انورجونې چې کوم دي د کینې نه مسلمانانو ته ډډو نو صحابي ور روانه داسې به یو صحابي راته ندی بدو کسانو دریدل به خبر به وکول نه غاڼه غته کتل اوسم د دینه مننه ده د دین یو از یهود باندې کوم مسلمانم باندې مسلمانم ته مینده صحیح چدونکي سانځي کم دي سرګوشي دی او نه بلته دا سګوي کنه دا شحابيب باندې خبر شو چیرې داسما سره خلاف سازش کوي نو حدت ممرقوتې دا کار مکه دا کار مکه وي او بیا باندې یو وا او دوی مړه درخه بس پدی صورت کې به کوم مسئلا ور پیدا دا چې دی ورانل او نو پیغمبر علیه السلام ته به وی السلام علیکم السلام مرته وي السلام او السلام خداسې پټ غوندې بيوي چې څو په پینه پېدل څو په پیېدل نه او عاشي بيې فرمایي بوخاري مبارک راغلي او قډيرل بي عالم حدا کنه دا غيو واره ده چې کوم دي ناشته په دي کې دیराल افيه کمرلې اتلانت بي علیکم هغه وته بي علیکم ولع ولعنكم الله او غضب عليكم عاشب بی بی دا جواب ته ورکړه پردی نه حضرت مبارک او تبیبی عاشب بی بی وی لا تازياته کوې دا د خونې اوره سړی مسئوليه يهود په بار کې اوم غري کو او ان الله حلا يحب الفحله دا دا سجدي خبره خدا خدای خدا نه دی خوخه وی دا تا کارو کوې دا وی حضرت دا وو نه درچ وی سو وی ما سو بي. په وله تاسو ورته ځد په پیپی نه ما تاسوخه پیپی ما کنه وی دی چې یو وکړه جواب ورکړی دي تاوري داس ځات یو وی وی چې السلام علیکم نو وی ما ته چې وعلیکم کنه چې مرځ دې پتا چې پتا شو دي زما زما خیر دې په حق قبليږي د دې نه قبليږي ما جواب ورکړی دي اه بس دې چګې نوې علي السلام په غفلت کې ويړه ته غفلت کې نه یو ما, ما خو جواب کو مضبوط ورکړلې دوی خو بېدارې په یو بېدار خیر به بذا کړو بیا چې کوم سو بل دره مح پر په دې مقام کې د دوی کړې د آیات سره او ستا په ترجمه کې دا موعين دي ګوري کدا 1000 روپیا دوی اذنی ملاندې ترجمه نشي لګېده او کنه او درې مچ کوم دې کنه موعين هغه په مقام کې دا بس بیا به دې مجلس کې ناشتو کنه نو بده کې صحابي براغي نو تاسو په ولاړو چې نه ورکو دی زه به نه پرې خورم لکه موږ طالبان دي چې په ځینو باندې جوړ کړئ او دا که یو څه کړی ا حضرت یې جاله کوو را په ابتدا کې زه چې دیو نه بس هم دقدې بیا په بیا جوړلم که وو خیر ته که زه در سره یو کنه نو بیا او بل مرګر جناطونو ورکا کنه په زه کې پراخي وکا او نداء ګور دا سبب د پراخېف دنیا کې هم دی په جنت کې هم دی په قبر کې هم دی په رزق کې هم دی په کم کې دی او کنه کله چې الله له لكم کې دا دا چې کوم دی پراخې خبرته راځي کنه په یوه الله په برکت او د دې یو مسله ده مدقس بها غریب ولاړو نو ادا په مجلس تا دي چې تاسو ولځ ورکې او به په منافقان په کې نوګو به بالکل ځانپریو او دا نه نو به بیا او بیا بیا او شلوور ما خبره په دې مقام کې اوره غدا دا شلوور ما چې پیغمبر علی السلام سره بکانا صحابه او بویې ما تاسو ما سلګ ځان لبې لوشي خبره بو منافقان را راڅ خنه او دا يهوچ کوم منافق تینا وی ب بیا ځان له وخت او ځان له ځکه وخت چې د منځ نه په اچکارني شي چې موږ هم د ځخیر خوایو کنه او نوو سلام الله علیه و ته څو ټاکليف شو او جوړ شری بھوی ما سرضان له خبرو کونه په دې کې لا پاک وینا ویسو ته حضور مبارک سرضان له خبرې کول غاری ناغه په مخ کې صدقه ورګی د معنا ته کان تدیکې نه دي معنا ته کان کې نه دي نقبل کل بنجو عباس په دې کې شي علي صاحب او توویب ای په قران شریف کې یا آیت دی چې زمانه سی واپې چې عمل ندي کړی نه مخکي ونه رسټو هغه هم تا قایا دي زکه چې دارا کې نمکه خو به زکه چې عمل ندي کړی چې دا اخر ندي او چې کله راغې ندی یو دینار تخره په نوم ورکاو حضرت رضوان خبرې وکړي وې کړې او یا مون څوښو ندي راوخه عمل کړی و خو خیر دې پدې کې نو نه پیدا وشو چې نبيله سلام ګور ډېر په ځابول ندي پکار داش له شو که نوښه او ښا د منافقانو نه بالکل زکه چې اوس د دینه وستو د دې چې ا کداش کوم مګ به د صدقې نه ملاوي ګو ډیر ملاوي ګو نو زمونږ نه پاق بخاره شي نو بس هغه خبرم بند شو او پنځه مخه برا پدې مخام کې دا دا چدا منافقي هو جری کنه نو دې التمشکان سره او هغه غیر منافق يهود سره به دوستاني ساتلي او باز مخلصين هم داسو کنه چې دا وی په هغه ځای کې الواد کنه کم پای نه پباني او يهودو کې اته بني نذیرو کې او بنی قريزو کې د دفي وجهي له تعلق ساتونکو په دي باندې سره راغې او دا د موناتکان کنه موناتکانو دا کار کوي تاسو اسمه باشره اول هغه کلام ده چې هغه د شوېت په اړه بیان کړي چې دلي دوستی د کافر سره حرامه ده د دا خبر دي الله پکوجه چې اننتره ايته نو غوري ال لذینا اغه يهودو ته نو هو چې بي ان النجوا پیی اوداسو د حمراځه نه د سرګوشه نه د پټو پټو خبرونو سم یعودونا او هرڅ دوی چې کم دی واپس کیږي لما اغشیتن هو ان هو چې دوی دا غینه مانی شوې او ایتانان جوړونه او دوی چې کم دی حمراځی کوي او وی سرګوشي کوي یو بل سره پټي پټي خبري کوي بالاسمه پغنا سلام نو با چې خلی ته ګونه ولی ووي ځکه چې منان هو دیشا منیان غ نو ګنا نه او ګوره او ول او دوان او سره ولی ځکه چې مسلمان خپ کوي مسلمان خبکی کې که نه خ کې او ماسیې رسول او مخالت پیغمبر پې غمبره ولی ولې مخال ته پې غمبر د خدای دی ځکه چې رسلله ید که نه دی دله کومخالفت وکاګه کوي او جا وکا نو خبر لاله نه غو خبر جماعت اوس ته پنځه خبر وکړی جواب وکړاله وایځا جا وکا اور کړه چې دويته تراشی حیو وکا ان ته سلام وای حیو وکا ته سلام وای و السلام علیک جماعت ته اقسلام لم يحييك به الله ان شاء الله تا تباغ بان سلام نے دی وی سلام پسند کرے تے طالب ہاں سین کے کم جے وی جی تا سلام چ کم دی اگ سلام تا تو ویو چا اگ سلام تا خدا رسول اللہ تے سلام دا تاسو کو دا مسلکونه زریده کنه ها السلام علیکم ها کوم ځای ویلې دي نو قرهان شریف لو خونېشت نو خاطره صلوا عليه وسلموا تسليما يوا داخد اي بي دي يا يوهند الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بل بل وي دي سلام وسلام على المرسلين وي دي بيجي او على ربا الذين استوفى وي دي سلام على دا دا <سؤال> <تصفيق> <تصفيق> او سلام علی نوح في العالمين العالمین يردی بھی کہنا مبا دادی قران شریف امرگیا قدت حدیث نوح السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اخو حدیث قبرتا کنا دال قران شریف خبرے بول پکا دی خبرے کو او و او دي و ی فی انفسہم فقلو ذنون کہ چلو ولمن تعذاب نار جهنم بما نقول اگر چې مونږه کوم وايي او کدي پیغمبر د خدای وی نمونتم ول خدای عذاب نه کوي نو خبرې پېږي نو عت خسره وی حسبهم جهنم کافی د دې لپاره جهنم بس نو لري برېګه دا دنیا کې دې دا مزيو کې خو جهنم به څو خاتمه خرابد یا سلام الله دیو په داخلي کې ته سزا د پاره بې اسد د جهنم یا ایه الزینا امنو خدای وي د منافق او د دې يهودو د کار مسلمانانو غري تاسو دانو ساتاي یا ایه الزینا امنو مرتبه کانس د مسلمانو سره کنيشتا شته په مسلمانانو کنده نارواده مسراده یا ایه الزینا امنو ازا تناجیتم هر کله چې تاسو په سر همرازي کوي ویګي او سر ګوشی کوي پنا ته تناجو تاسو همرازي مکه وي بل اسم بغنا سرا او بل ادوان په تجاوب سره وماسرت رسول او په مخالفت پیغمبر د خدای سره وتناجو او بل سره همرازي کوي بل او ور تقوا مراد وی د برنا ادا د ما اموراتو دا او مراد د تقوانا ځان ساتل د منهياتو نه نازي او تو الله الذي او یره کې دا اغه خدای نه الهي ته تشورون چې دی الله ته به تاسو شي او ان من نجوا یقینا اوا جرگی اوا سر گوشه همرازه پګنا ها نه شیطان من جانب شیطان د جانب د شیطان نه دی ولي ليحزن الذين امنوا دې لپاره چې دې غم جن کی ولي دا پوسوسه د شیطان دی کنه دی په غرور د شیطان دی کنه دی ليحزن الذين امنوا دې لپاره چې دې څوک دې غم جن کی انکه سان چې مانې روړ او ولي بیو جوڑی جوڑی. رحم او فقيه قدير هم جن کي کنه ولي دي بي يو بل سره خبره کولې کنه هغه خلاف څه سازش جوړي کنه جوړي هه او رحم او نه ده شیطان ضرر رسان زر د سرون کي دي صحابو ته شاندي دی مسلمانانو ته يو پټي ام الا باذن الله مگر د خدا په حکم هر چي ته موصيد الله تعالی دي وعلى الله فليتوکل المؤمنون او صرف په خدا دی توکل کی چکم د مؤمنان نذر شر د اشرانو نه به ک خیر وساتی د شجی دا, دا غدری مخبر را یا ای الذین امنو د ایمان خامندانو از دا شیئ کے فی یو قرد کی دل قوم تفسحو هر ک لچ تاسو ته ویریشي چې پراخیو کې فل مجالس بوقرت کې مجالس ته بل قرت کې مجالس ته نو مجالس قدی ورې شکول مجد شنه تدا دا هغه څه سر پر چې سره خبره کړي د ځمږه دام دا د مجلس دا مسله ده په مجالس کې او نه فصحو نه پکې پراخيو کې ولی يفسح له لكم الله بفراقي در کې تاسو ته جنت کې نارنګ په میشت کې په علم کې الله بفراقي در کې اوم په علم کې اوم په جنت کې اوم په قبر کې اوم په رزق کې ذکر او وي مطلق خلایې دې مبا لا قيلن شو اور کله چې تا ستوريشي چ پورته شي کار خیر تا کنه پورته شي کار خیر تن خود دی مجلس کې پورته شي ای مجلس کې پورته شي چې دی مرګی تل زیاور کی او یادارہ چې کار خیر ته غذا په نه کنه دی غذا په چلان ور پورته شي نه پنشوجو الا بس پورته شي کار خیر ته ور پورته يرفع الله الذين آمنون دا جواب امر دے دا ولی مجزوم ير، ير، يرفع يرفع لیکن اصاقنا دا خوریقا دا حرقا. دا, حرقا دا جواب عمر دے اللہ با کی آغ کسان چی مان روڑی دی من کن نتاسون آباز کسان آن راضا باذ کساند چې علماء موږ دې خبرومره ته د وی وی باذ کسان وای شي په دې فکر بيرا شي والذینو اوتل علم درجه والذینو اوتل علم درجه هغه کسانه چې علم مت ورکړ شي دې لپاره درجي دي هغه کسانه چې علم مت ورکړ شي دې لپاره درجي دي یاده کدا وختام مفتداو خبر کړم تاسو اوخو ناخذ درجاتن بیا په کارځاخه درجاتن منسوخ دي وګورو دونه ینه له ترجمه ده نجی وَالَّذِينَ دَا بَچَانَ تَبْتَي دَا عَتَبْتَ خَاسْتِ پَعَامْ بَانْدِي دَا فَالَّذِينَ آمَنُوا عَتَبْتَي مِنْ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَيَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ اُوتُ الْعِلْمَا الٰى درجاتٍ او دا درجاتٍ منصوب دے پَنَزِدَ خَافِضًا ګورمتا دا شم او چې کسان چې دي د علم مرکړشوي دي د فار درجي دي نجی تا غلط غلط تر کومول کې ولذینا الله به پورته کی هغه کسان چې علم مرکړشوي دي درجو ته لو یو مرتبه ته کی لیکن دی. مداهات ته خاص ته فهم باندې ول مو ویلې کې دي چدا اتت خاصه علماء یو کف عام انسانانو باندې تبه چدا یو برجنس ته غریب اته چدا انسانان دي همدا قصدا او الله بما تعامل خبير او الله ساسب معلومات خبردار دي اراده دي دا اسرورم مسله جماعت استکه موکړه په اجماع کې دي تبه تسویل لکه دي ته چکم دي نو آاشیا چموین دي په ترجمه کې دته هغه وی غره ها جایو هل الدین انه ایت ایمان خاوندان ازانه جه تم رسوله هرکل چتا سو هم راځي کوي د پیغمبر اسلام صلا ځان له خبري کوي نو مقدمو نو تاسو وروان دي کوي بین ییدای نجوکم مخکد خپلې چکم دې سرګوشه او د همرازنه صدقه دومره دا چې د دې صدقې په شریعت کې مقدار معلوم نو خچله صدقې لغپکی ګورکې ها اداق علی صرف پیو دینار ورکړیو کنه او راضی اګه نه ته رسول زکه چر دی لم تعلم مقدارها من الشریعه المطهره شریعت نه دې مقدار معلوم نه دی گوری. او افسانې کا او دا صدقه ورکول خیرلکم استا سره په اړه بهتر دی ورې ثواب به پیملو شي او اتقروا با او دې پاکی دي پر دګناونه استا ګنا نه به پاک شي او فیلم تجدو اګه <اقا> ها ټک ځکه یو سړی سره په سیډیو فقېری دا, دا هم رازۍ په غیر د سره کې سی نه صحیح وکه صحیح نه وکه صحیح صحابو ته ضمانم شو پټې نه فیلم تجدو کته سنبيامو می نوجه د پخړه او نه فین الله غفور رحیم نو پیګې او کته سن نو سلام سره بغیر غیر د سره کې نه هم رازۍ کبه نه الله په ایا تاسو یې ریګی د پکیرانا ان تو قدمو دې کې کنه د پکیرې د وچینه ا اشپاک نو ایتو یې ریګې د پکیرې د وچینه ان تو روان دي کې بینې نجوا کوم مخ کې هم راځينا صدقات روان دي کې د دینه تاسو یې ریګې د پکیرې د وچینه نو په اجلم ته پلو د وچې علیکم او الله رجوع کر پتا صبح اندې چې دا حکم مشکوري منسوخه کینې کا ه نه چې کم محکم دی پاګه عمل وکړي خو پیدا او منسوخ پرې دی اوسه باقي مشعلاته او نو اهتمام کوي دا مانځو دا محکم دی واتو زکات زکات ور دا محکم دی ماتي الله او تابعداري کوي دا الله په ټول احکام کوي پیغمبر ته خدای او الله خبير بما تعاملون دا 15 اخیله نیټه کړي لم تر الا الذين اي تنګوري هغه چې کوم د کسان وتا ویګي توللو چې دوستي قائم کړې دا همل مناچكون دا کس څوک دي دي او دوستي قائم کړې د قومندې قوم سره قوم يهود چې دا يهود جودانګي دي هغه چې کوم دي يهود د الله د قهر مستحق چدا الله غزت په پاغي باندې چدا الله د فخر مستحق دی او نما هم منكم دي ندي پوره پوره د تاسو نهږي کنه او پر پوره د تاسو نهندتي اوله من همونه پوره پوره دي دي نه دي بلکې مزبزمون دي ولي زکه په ظاهر کې تاسو ردي په باطل کې اوی سره دي مزبزمون دا قبل ده خپل او يحلبون او قسم من اخری علالکذب و دروغبان چې موږ مومینان او لیکن به هم یعلمون او په خفي هیڅ داو درو درو باندې خفي کې چې درو اعد الله لهم شديدا. اللہ پانا عذاب شديدا الله تیار کړ دی په عذاب سخت او ان هم ساما دوی چې بد بد عمل کانو چوزوی ی عملون چابه کو ولی بنفاق نو هم بدترین بل عمل شته چې طالبانه ته موږ کوم فرض نه پاک نه عمل بترین عمل دی او اتخذوا ایمانهم دا ترجمه په بیان راځي ګوره ښا نو واره شویم با خیر خو یو واره به بیان راځي ګوره اتخذوا ایمانهم د بیچ کوم دیني ولی دی قسمونه خپل جنتهن دال جنتهن دالونا لکه په دال باندې شړې د غزا د دشمنو ساتي ځان د دې پدی باندې خپل مينو پیږي ویناو مال ذاتی جان او مال سادی کنه سادی سادی نو فسودو دو نو دوی صحابه کرام بنکړی دی عن سبیل الله د جاری کول د جہاد نه پدوي کی دے مانا دا معنا ده انا د دې ترجمه یاده کوی فسودو دی پد تکا اسم باندې منکړی کرام عن سبیل الله سمانا ان اجراء الجهاد بهم بلارده خداینا یعنی د جاری کوله د جهاد نه پدوي ته دې نه منه کله کم نه نه منه کله نه دا بیا مرضی کوي یاد بلې د دا معنا ده یکن په خدایو کوبلاند ده نو فلهم عذاب مهید دې لپاره عذاب شو کوم کې دي دوکا بازی کړی دا لنفغنی عنهم دې پایبون کې دې زبینا دېګه د فبن کې دې زبینا هموال دې او نه الواد دی او ته د نشي نبل بکو نو بلبس ده بکی من الله الا حد یو پټی ام ملائکه صحاب النار او دا کسان چې کوم دي صاحبان دو اوردی او هم بیا خل دون دیو پدی اور کې همیشی یوما اسکر یوما هغه روز دی یادول لایق ده ی بگ یبعهم الله چې الله بجی رابیدار کی او اپا مسید قبول نه جمیع ان طول نو یحلفون لهو نو قسمونه بوتکای چې موږ مسربانان او دې دا ګمان کوي چې په دنیا کې مسلمان تا قسمو وکړا چې موږ ته پیدا راکلو دلته بمرا چې خدای وې ما سر کر ته دوکين شو او په پیښې تا تاته دا قسم پس دوکد چې پیدا بدر کې نظر کوي او بل دې ته اشارته زمړګړ ته ومه چې دې ته اشارته چې نړۍ په دروغ باندې بل چونو تر قیامت ته په تخلاص نشه او دا قیامت پهوري بم باندې دا قدروږي بلږي دا دا یو بدترین صفت دي پهېږي پهې، اوبه او سړی باندې چې دروغ ثابت شي کنه، یکه په خوده او که چټول عزت یې پدې خراب شي. دا سړی په نیګه کې دا څخ کار شي کنه، چې ډېر سپک کار شي. او ډېر ځم تعال پکا دي. یوما أغر زیادہ کا یا باخملہ پیږي او چلا به را په بسي الله پاک دا قبر ندی جمدی جمع ان په کې پیاحبون لهو هغه ځې د ما چې دې کنه یو وړ تروب ویلی وکړ کینو یو یو یو واټا میټرولوجی نه هغه یو شوار روز میفزنجي د د وسنجلو دا ولی وی کور ته په دې ځاتیو کوم نه چې دی به به ټول مرد او نه یو شوار جوړه موډه ول خریان ورولله او نور مترلوجی پر خود نه نه هغه جواب ته متن نه یو یو شمه روز متالیده ته پوسټ یو کوي د دروغ په دسته بچیږي موږ له حاضر دیو جن دروغونه بچی بس وساته د خپل ځامن وساته وونه بساته چنیاں غوړ د دروغونه ساته دا ډیر بیو غنادا په کو پر پرسیدم نمبر غنادا فیهلیفون لهو لوی بکسمونه خلی د الله تعالی ته چمغه مومینان کما یحلیفون الکوم لکثرنګی چی قسمونه خوری چې کوم دي تاسو چھوتا تاسو د قسمونه داسې دا بمه غته مخري او یحسبون او دی بد د ګمان کوي چې انهم علی شی شمم پس شی یو یندہ پسم براتا نه پراتی لکه په دنیا کې چرآ کړي وان الله ووې ژر یان کله بحث حاصل کړی دا پورا قابو په شیخ حاصل اول پورا تسلط استحقاق پورا تسلط حاصل کړی دي او قابو حاصل کړی دي په دی باندې حاصل کړی دي ا شیاطانو شیطان نبا انصاحو پېږي اګه د ذکر الله پېږي ذکر د خدای چې عمل بالاحکام دی ذکر د خدای سره شرع عمل ولاءک حزب الشیطان او دا چې دې کنه تولې د شیطان دې اولا ان حزب الشیطان تولې د شیطان چې دې هم الخاسرون او ای داونه او بل طرف ته الله پخوچ ان الذين بشکه هغه کسان یحادون الله ورسولیا چې دې مخالفت کوي د خدای او د رسولنا د خدای او د رسولنا چې داوی د احکام مخالفت کوي نو الاک فلذین دا کسان شمار دي په سخت به قدر خلقو کې او په ذلیل خلقو کې شمار دي چې دا خدای در رسالت تکایو ماته استونه چې مخالفت کوي سبب د ذلتې کنا دي او یعنی دوی معدودین په جمله العزل ازلی په یي کنا به په جمله د ذلیل خلقو کې شمار دي او هغه شره داخلي کتب الله الاغلبنا عن ورسلي الله علی کلی دی په لو محفوظ کې بازل کې الله لیکلی دی چې الاغلبنا غالب مز او زعما پیغمبران ولی نو یا پسې سره نو دی رسې نو کې صحابه کرامو پیغمبرانو او یا په حجت سره حجت حجت ته لنډه ها اگر هم لیکه چر چکړی دي لکه ان عراق او افغانستان د حجت په اعتبار وسوم غالب دي لیکنه راځه ان الله حق قبییون پاک چې کم قوت والا دی او عزیز غالب دی او الله چلاته جوړ تبه بیا مونږ نمومي قومن یو قوم یومنه بالله کیمان طالبان درو دي او یومل اخر او پرځل شنه باندې یو وادونا چې دې دې دوستي ساتي ظاهرداری پروانه لدی وړه ظاهرداری سمندره دجی معامله خصمه نه نه ده معامله قوم دی معامله خو سره جایز دی او حسن اخلاق دا ازر چا سره روا دی را دی دلی دوستی وایا یو دونا چې دوی دلی دوستی کوي د زله دوستی کوي ډیر تا نقصان دي مرحات الله هغه چا ترا چې مخالفت کوي د خوده او د رسول نه او لو کانو اگر کوي ویدغا کسان آبا اہم لروندد یا زام اپنا اہم زامن دد بی او اخوانہم روندد بی او عشیرتهم یا قبیلہ دد پھئی کہ نعوم اصر اصول انا زبرتے ہو خبرو کما پھئی فی آب دغا چکم دے کا نا آبو آب قحافا چکم دے یووار پشان در رسول اللہ کسا خبرو کلالا نو <مسجد> صدیق اکبر ولې دکا ورکړل لا چراغه سره روغ ورده او زخمي شو دا تاسو وی بس بیا ګا څنګه برداسلام ته خلې دا څنګه مخاو دا څه بیا مخاو نو له حاضر او د قتل ته چګ دې د خپل روح قتل ته تیار شو یګي دا صحابه دا توری خبری صحابو کری دی مولا ای کا مو را دوی تا چکم دیکن مولا ای کا دا کسان چې د کتبا اسبتا اللہ ثابت کردی پس دون دوی کی ایمان ایمان چکم را سکشی نو بیا بوزی نو گوری موزی بیا چرا شي دا چوزی نو دا را سکھ نو گوری دیکی دا کمال دی او ایدکم او الله اللہ دوی قوی کردی نو بی تایید کردی بروحن په نور سره د خپل جالب مراد په نور سره او مراد په دې تایید سره او په روح سره مراد په روح سره او نور د ایمان دی پویګه شپاری سکون د قلب راضی او عمل بالاحکام اسانیږي او د ګناه نفرت پیدا کیږي دې په یته کې دا غوحت یوه رحت شوی ویګی دا یو نور د چدن په ځلکه پیدا شي چې په سره یو ویت مینان د قلب راځي زله پاره ام شي دا معمل بالاحکام آسان شي او د معاشونه نه پرد پیدا شي خلاص از د د مستان حافظ ابن قصي رحمد الله له دارک او نور دی نه مراد ایمان نه نور د ایمان دی او نور د ایمان دی ا روح نه مراد نور د ایمان دی نو کله ایمان یې خو نور لکه مې بو خدای نه چاته پوتو بیا ورسره چې مسلمان دی او دی غلو کی و دې مسلمان دی لیکن نو ولا یکونو له نور ال ایمان کله وی نور د ایمان پکې نشته نرانا د ایمان نشته فز د ایمان نشته اگر چې نه شي ایمان شته قوت کمزورې علامه شته شدا قصینه مراد روحنا نور د ایمان دی آدج. او من هو د خپل جاننده با سرار کښې او ويدخلهم دغه دنیا کې شو او په اخرت کې تخلو هم جات تجمته انحارو خال دی نه في غ الله انفم الله براج د دونا په بعد سره او وربو او بردي ش خ الله تعلا نه په سره اوله ک الله نا ټولې د خوی دی او ال ان ح الله تولې د خ چې کمم دی دا کامیابديصورتي حشر مبارک چ دی لا اوصور د حشر مباره دا مدننی د او دا چې کمم دی ااررب اون شرونه دا سالور او شل یعنی سلیر شیعتنا دی او بسم الله الرحمن الرحیم تفسیر مدارک کی لکلی دی چہ دان سورت حشر چھ دا دان نازل شوی دی بی تمام حاق بنی نظیر روکے او دا دی سورت بل سورت بنی نظیر او سورت بنی نزیر دا دی بل نم او اگا دان خبر دا پر دا دی مطلق یو خبره مختصر تاسو ته کومه هغه دادہ دا. چې عمر ابن امیه او زمری دا عمر ابن امیه زمری به تاسو ته مختصره خبره کوم دا عمر ابن امیه زمری چې دی ډیر اولګه ده د دد لا سبب قتل شو هغه قتل خطا دوی چې دا کافر دي هغه په ذمہ کې داخلي ټک ادوه قسانه قتل کرده نو ده راوله که ده پیغمبر علیه السلام بیشیره ده ده خنبهان چه ده مانگا راجمه کهو ده ده یعنی ویسه دیت راجمه کهو اگه دیت چه ده نو بیا نداغه مقتولی نو وارسان تورکو ده قتل خطا شویده بیشیره ده بنی نزیر چه ده ده دوی سرمزه مانگا معاهده ده نديبم پدې دیت کې شامل کو د دینه بم دیت راغونکو پیغمبر علي سلام الله تعالی نه کنا مته وی وی ما وی دا چې تاسو موږ مرګ لري او دا چې یو کسان دا کنا دا چې کم دینو کې کې مړ شوی دي او دا کې منګا دیت راځم کو تاسو موږ څنګه انده ته کې وی بالکل بالکل بالکل تاسو دې دلته کېنه حضرت یې والد لاند کېنه او په دې کې چې کوم دی بل یو شرط دی وی وی وی هغه خدای پلاس را کلي چې موږ ډیر د خدای حقوق دی و دې نه وی بس ه راغلي دی د دې دیوال قاتناستی شوریته مې د دې دیوال د شاته طرف نه به یو شریغ راشو او غټ کان بره د پر سر ورغړو بیا غمه به باص پیغمبر علی السلام مبارک ته خبرو شو بېګې من جانب الله چې دا شکه حضرت مبارک دا غزا نه فسر دو او به او قاصد ورو لیکو بي پسيه قاصد ورو لیکو اتر وي بني نه جيرو بي تا سواده ما تکلا تا سواده ما د قتل اراده کړي وواده ما تکلا وي الله دا څکار کوي چې اوس په نغه کوي بي تا سه اراده کنه کنه وي وواده ما ته شوا وي الله سروز ته استه مهلت تي پدې الله سروز کې چې چرته دلته لاړ شي او کده له سروز نه کم یو سړي روښتو بیا مونږ ندابته نشربت پری کوم پری ده مې دا حضرت دوی سر بهتي پری کوم سر بهتي پری کومې پری ده ما څنګه دی چې کوم دی را تا کولی چې جو چتار کې عبد الله پیګي ابن عبید چې رسول الله پا ظاهر کې دوستو پوکه او دښمنه هغه خبره کې پام کوي چې اعلان نشي به یې ما به مزه دام ګورې موینه د پتر جمعه کې ورته خبره د نې رن شوږي دا ترجمه کې روانه ترجمه کې موینه ده او په دې وی بیا ګرځاږي پام کوم شلال نشي وي ما سره دو زره کسان دي د سرمګري کومو جنگ بوترو او وی وسوي پیغمبر علي السلام ته خبرو ولېګم به منګه چته نه ځو چې تڅ سکه نه زکوا چې سکوډیش نه کوا حضرت مبارک صحابو ته وی را بای داسې داسې وروهم کال د هجرت د خاته جنگي خود ندام عمل وشټره پېښي اخر بده کېد خلاب صداوله موښته محارم مبارک وتاف ترازی هغه بیا چې کوم نه په عمره اسلام راغی او د دې دغه وکړه د کې بند کړ او آخر کې جراب او نبي اورت نبی له سلام به بسو او هغه آخر دران کې عبد الله عبد الله ابن ابي دا زينم خوښې دي አልتم په دې دوه ډېر پکښړې دي مقدې کې پاتې شو سند دي بیا ته وی تاسو ابیاخر کړه عبد الله <سؤال> بن زبیر وته أنا کان عبد الله بن عبید وته دا ویډیو یو کتاب څه د دی مدینه منوره نه وته دینو موږ به ملات شو او ناو وی دو ویش تاریخ شو دی نو ویش تاریخ پریفی ابیا نبی رسول الله سره دون اخی غړوکړه ویژه تاسو زې کنا او نو داده کمجان را لاله داده مدینه منوره نه خیبر تراله دا طالب یاد درا حشر اول دی د اپ زمانه د حشت اول لیکنا لو او حشت ثاني دمورده اشاره ته په یوه کې او بیا چې دی او بیا پدې کې چې کم دې نو دیم نمبر وغواړي فاروق اعظم چې کم دې په زمانہ کې حشت ثاني شو چې هغه د خیبر نشام تا بصرا او ازروعات تا دا د بیا دغه حیشه ده په فی دا او بیا چې کم دې کنه او عبد الله عبد الله ابن چې دې کنه ها بیا یو خبره په دې مابین کړه چې ډېر زووی د معين د پترجمه کې هغه دا ده چې بیا صحابه کرامو راځিলো او د دې دا قجوري چې کومې وي دا اونې د کټکولي د کټکولي چپه خودي پد صحابو پرې دې پرې م مکه ودا ته وله و باڅه دا قجوره د دا وې و باڅه مسلمانانو ته پیدا ورسی اغه نور وطبیبی یې وېدا یوهڅه خپکاو یې پدی به خپکاو نو بس اجازه ترخه خیر دی قطاسو داونی او با ته هم سیدا کنه او کپری دې هم سیدا لیکن استنی خدي زم ما خوشالي پکماي واده ها ختمووله کټکوله خدي دې په خپو خوڅیږي په کم جماعت پره کړی دی اگر چې اختیار پک ورکو پرې پیږي او نو دا په انو حضرت تو ته ویزه تاسو په دې کوټه کې چې کوم خللږي دنیا ته وباتې وی مسلمان تبه به ورو تر راځه مې دا دې ډېر خللږي دي ان هغه مسلمان په پیروند کې ته دې بمرو لګي ته هغه دې وکنه واګه اګ تیر به وروسته برګ دیرو مستلا ور دیرو مست نو خپل لاس کور ناراو پس احبو په لاس هم ناراو او لګي به تیسته دا حضرت مبارکه مختصر جن بی وصدن پر دس کمال کلی دی د ده دی کمالاتو تسلی آره انچه پا دی مختصر جن کے گورا دس دک کمالات کلی دی او دون جن نده گوری اے او او اگور ایک آئین غزا چورو شو پا گرن کان گوری نو طول لس کالی شو اتک کان رکی دون اما مالات اسبیا بھی کنا جن جن یاد ساتھ میں نہ ستیری گئی جی مدے 12 کے بعد دا صورت مکمل <تصفيق> <دل جنال> <تصفيق> پر کے نازل دی مکمل ان لله لا عظیم صورت تے مصبیحاتها بیم صورت دے شروور مصبیحاتو 5 سبحہ لله تسبیح اے اللہ تے پرماںدھ آسمات تے وں پہ ارض او هو العزیز الحکیم نڅه ارکل په داسې صفات او موثوق ته ها ندد چې کم دینو کې 100 حکم तामیل پکار دی کنه دې پکار پکار دی هو الذی ذاللا ربی نذیرو بمثلاته دا بعد آثار د حکمت او د قدرت بیانېږي ولی عزیز کې قدرت یې شرته او حکیم کې حکمت ته دی دا بعد آثار د حکمت او د قدرت بیانېږي هو الذی او دا دا آیات مبارک چې دی دا بیان متعلق د نفسونو د بنینځيرو دی دا, دا آیاتن متعلق د نفسونو د خودی نفسونو د بنینځيرو متعلق دی مازا ما هو الذی الله ربنا زیرو به مثلاتی اخرج الذین چراوی وستل هغه کسان کفر او چی کافر دی من اهل الكتابه اهل کتاب نه چې بنینځیر دی په اجماع د مفسرینو من دیارهم وی راول ستل د قرونه کم قرونه چې په همدینه مو نه ورکی دی ل اول الحشر په وقته د اولی اجتماع د لخر د مؤمنان ا داسه وای اول الحشر کی چې اولی اجتماع د لخر د مسلمانانو وا نو حشر او دیم حشر چې دې په ضمانه را چا کړی او بارو کې اعظم کړو غړي او راځه ما زننتم داسو گمان نکو اے مسلمانانو این یخرجو چر به با اوزی مدازا. او چر به با اوزی ولی زکا چر بی قوت دیر جاتو. او دار انگی لحکر ریدی ری رو کنو او زنو او بی گمان کو چا انہم منچیو مانعتهم پیجے او حفاظت کون کدی منگ لرا او منی کون کدی منگ لرا غصونهم آغا قلاغانی ددوی او غمانی ددوی من اللہ د عذاب دا خداینا فاتهم الاذ فاتهم الله تواتا هم الله راغه وتا الله پاک یو ان عذاب د خدای من هيشو د ان غ جهتنا لم يهتسبوا چې بی بي ګمان نکو ولی د دې دا ګمانو چې مسلمان بدون من من قوی شي چې مونږ بسو مون بوابتي دا او رازجي او او الله ورته په قلوبهم فجرونه بیکې روب ولی روبه زکاه چې محمد بن مسلمه انصاری زولګېدو قاب ابن اشرف یې قتل ادا بو بخاري کې راځي پس یو ناشنه قتل کړې او بېږي پس ناشنه تریکې قتل کړې نو مددجی فجرونه کې روب ده که روجه نړی ته وايي اندرې кадаف کذا البخاری او په قتل له قاب ابن اشرف او د قاتل شوکته محمد بن مسلمه او په ناشنا ترې کې دي قتل کړی سړی حیرت کې واقع کی یو او دي چې کمدې خرابوي نو اړوي بیوتهم او کورونه بل بيدېه په خپل لاسونه سره او اېدی المؤمنین او په لاسونه د مسلمانانو فاتبیرو په دې عبرت و علي په حال دې یا اول لکشوار اي صاحبانو د عقل اچنا کتا سمدا چکارو کیدا عقلنو بیګي ايش واحبانو د بشویرته اوعا کنا او ستو وی اعتبار اعتبار ستو ویو قیاس شی علی نظیره کیاس ته شی په نظیر دی ته اعتبار وی کنه کاندور لنوار آیات ور دی دا اندا آیا ددا اسباته دغدا قیاس ته بررو دی ته فاتر ویو یول لخطات بیګي اوراضی دا من دا یو لیسه کتا سودا شوکه او صاحبانو د عقلونو او صاحبانو د نظرونو اول اوله او که سره تنه بدا خبره ان کتبلا چ الا لکلیبی او تقنیری کړيوی پدوی باندې الجلا دغه یدو د وطننا لا عذبهم د دې د عذاب کړيوی دې تبع عذاب ورکړي په دنیا کې پکې په قتل سره او په سب سره لکه څو بنيو کړې زو سره دا کار وکړه بنيو کړې زو دې نه دشتوري کړې دې نه مخکې نه دي کړې خان او کولی marked ویلي لقد بهم في الدنيا اولهم في الاخرتي عبد الجيده پر کې عذاب النار خو یقین دې مو افغانې قدم مشکور عذابین چي دي چې دا توقس ما عذاب دي لانهم شاق الله ها چې او جلا ندا جلا وطنې چې کوم دا دا جزاء نقض العهد لا جزاد نقضله احد دع ود عبر چه نو دادا دا دا صد د کوفر دا ده انه شاق الله دي مخالفه کوي د خدایو د رسول نه او ميه شاق الله اچا جه مخالفه تو د خدای او دغه مخالفه د خدای نه مخالفه تر رسول نه نه دي کړنه دي نه دي وجنه په الله شدید ذئقا الله سخت عذابونکه دي لپاره ما قطعتم هغه چتا سو کوم پري من دي د درختي خرمانا او ترقطموها قائمه او یاه تاسو پرې دی ولانا علا وشوله په خپلو به خونو باندې په باذن الله دا ډول کارونه په حکم د خدای دی او په اجازت ته خدای دی تا په خپل اختیار درکړی دی لیکن حکم یو دی ما ولي يخذل पाचقید تداکان چر اسواقي पाचکان چتا سوتقتا کی, کی اذن کو ناغوا په خر اسواقي او بل او نبي اجازه کارو شو چې د دې کې چې کوم دې کنه سره راکې دې کې هغه د بنی نذیر نه حاصل شو نو د ته طالب سره دې او وی فای ا نو یو غنیمت ته غنیمت هغه د هغه د کافرونو په جنگ سره واغشتي شي او فیصله ويو ها هغه چې کوم دې دار غنیمت ته دا چې بي د جنگ نه حاصل شي دې تفای ان په فټوی کې چې کوم دی کنه او هغه کې مسئلہ د غنیمت کې جدا ده فټوی کې جدا ده مثلا د خبر پوښتې لا جدا جدا خبر یو لري جدا دي د پاکستان خبر خیر دې زدار تاسو کو کنه او دا مالونه چې څنګه حاصل شونه دا ټولې مهاجرینو توڅه انصار او ورنک نو دې کې دا خوند زره شو خخله ټولې مهاجرینو توړله انصار ته بصیرت به وکاسانه د پکی شګه اغوی تیسو ورکړي دا باقی څوار تېنه دي ورکړي صحابه او د انصار اس پروا پدینو چې ولی مهاجرین ته ورکړم ترانه په حقیقت دې باندې پروا نه ده ساتل دې مبارک راځي نن نه پکو یو چې ما افا الله د هغه حکم اورا ها او ما افا الله هغه چر الله پکره اتوا کړې دي رت کړې او پکړې دي دا او بیان دے متعلق د اموالو د بنی نذیر مکه نه بیانو متعلق د نو خوشو د بنی نذیر دا متعلق د سری د اموالو د بنی نذیر او کلیجی ماما افا الله ارق اغه چا الله را او تکریری پر صرف باندې من هم د دې بنی نذیر نا نه پما اوجبتم علی بهګه مسلمانانو تا سن دی غله ولي پاغه باندې او نذیر اوجبین او سر او جب چکم دی او جب تو منز غلاول ته زول تاسونه دي تیسکلی پاغه باندې من خیالین اشونا او نارې کابهن او نه چکم دي خوان رې کابه مخانه ته وي ولکن الله دا داسمن تاسو په ندي دوانو خبرېسته امان پکې ندي شوي ولکن الله هیصلتو لیکن خدای پاک چکم دي مسلط کئ رسوله پیغمبران بل الا من یشا فار غچابنه چلای را دوکی ناکه په مشلت کی مس اورو د دوی په جنونو کې د دشمن د پیغمبرانو د دشمن په لکه یره ورغوردی ټیک ده او الله وانا کل شان قدير الله په هر چه کامل قدرت لرونکی دی ما افا الله هغه چې الله کمره عطا کړی دی بیگی علی رسوله بیگی په پیغمبر د خدای باندې من اهل القرى بیگی د اهل د کلنا لکب باغی پدک لکه د باغ د پدکو چې دا, دا خدای پر رسول باندې سګو را رد دا رنگي نورو نو فللا دا الله د پردي چې خدای پاک سو حکم کوي نا هغه کوي چې الله پر دې کې سو حکم کوي هغه کوي اولی رسول او د رسول باندې پر دې هغه کړه چې کنه چې هم به کې کنه د دا ارې به کې کنه چې د ار یو د اربا او د پر خمسل خمس تي او باقي به رسولي اګه خمس الخمس او باقی بدر رسول الله اولی ذل قربا اګه خپلوان در رسول الله هغه خپلوان ته ته خبره کړې وګورې اولی یته عدالت سم پارکه دان دې تیر شویل او یتیمانو ته اول مساکین ته بې وابن السبیل مسافر ته به ور دا اولی تقسیم الله وی په دې وجه مې وریو کو خیر دا کې تعلیلی دی دا علت ته دې قسمت عل الوجه دی په دې وجهه مشکور باندې ولې الله دا تقسیم وکړه دې وجه نه زه راځم او لیکلې کومه دولتن او دا دې ځکه چې کوم دین وکړه هغه زکات کومټه او دا مقرکړې بیا غپیږي ان زکات پرانګون چې کوم ټول دغه ماشتي مالدار وخت او چې ست په پکین سمون رسید او هغه مالدار چې کوم دین به حقوق د مسلمانانو غشتن یره دغه دغه غپیږي هغه هغه خانانه مشران اغه مالدار خوندله چې ذلیلته شغله پیانل یکهدا چې ده کله یې کونا دغه د پاره چې نشي دولته پیږي او دلي دلي متضابل ګرځي دلي را ګرځي دلي د په معنا کې تکرار او ګرځي دلي را ګرځي دلي به نه ما به د غیانو کې څنکړه تاسو نه مخ زکات او چیرمینان مخرکڑی وغه په چیرمینان وکړتایو دغه ته ابا <سؤال> ما آتا کوم رسول هغه چې تاسو رسول الله مبارک درکې کاغه مال غنیمت ده که باقش سن، سنت مبارک دے ده که قولی ده که پیلې ده فخذو په هغه باندې اقبل کړه ابا ما نه حاکم هغه چې تاسو ته نه پنځه وداګه نه منشه واتقوا الله او یړېږه د خدای نه د امرود نه هم کوي اِنَّ اللَّهَ شَدِیُدُ نَعِقَابُ او دا چاند پا رئی یو دا دا مال غنیمت چده دا دی مستخقین دری پر کی دی بس راضا بل محاجرین دي بل تروجد قیامت پوری چسوک را جی پا امت ترسول اللہ کی راضا سے آیات تی تمام امت گیر کر دی ٹھولو بارو کی اعظام بیٹ بول امتی گیر البيوء <الفیئو> للفقراء <للپو> للفقراء <ـامت> څه معنا ده فای چې دي او دا مال کنه مچ دي دا مویزه پاره د فقیرانو هغه فقیران مهاجرین الذين خرجوا من ديارهم چې راوي ستري شي ودي نو کورونو خپل او دیگه کنه او ومالهم اوره ستري شي ودي بیچ کم دي د مالونو خپل نه خپل نخلو مالونو را ستري او یب ته غونه ولي زکه د مکی موذمن روته کنه او یپ تهونه طلبای فدی هجرت سره فدمن الله هیغه او رزق د خدای له طرفنا او وریدوان او رضا مندی د خدای په اخرت کې ینشرون الله او انداد کې د خدای سره او او د پیغمبر د خدای سره وعلیکم مشتاقون پی داور ایمان دا د انصار ور بل ول الذین ان تعطوا بقربا للفقراء وللذین تبو اته کې یو خصوصیت نه دی د انصار ورې او د انصار یو خصوصیت دی اول لدی هغه کسان دا چې کم دې فې په ویزه کسان د پاره تبو و قداره تبو و قداره مراد د دار نه داره هجرت ته مدینه منوره یې څګوردار وای دار وته ولی وای ولی دار هجرت رسول الله نبي اغا کسان چه تکانینی ولدا پا دار حجرت که چه مدینه منواردا دا, دا قوائج تب او قدار دا اول ایمان ادا ایمان تب دقا عامل نک دیدادا قبلید علبتو حوت ابنن وما انباردن و اخلصو الیمان او خالص کردی ایمان من قبلهم لنبید محاجرینونا ممدا چانه ولي اخلاص ته ایمان او ٹھیکانه ني ولي د مدینه منوره د هجرت هغه ٹھیکانه ني ولي دا من قبلهم لمبير مهاجرین را يو يحبونا ريگه کنه تبو و قداره دغه يو سي پچو او دیم سي پته يحبونا محبوب غني اقسو که هاجرې لههم جهیدره تو کې دی ټک تا دریم شي او دریم او بالا یجدونا او دوی نبیا مومي نمحسوسیدہ د وی دام لري هه نمحسوسې فسورین په خپل شنو کې خان جتن حسد مراد حاجت نه دی مما دوجد ا غمال نعوتو چې مهاجرین تو ورکول شوون شوار وتن شو ورکولې چنبیله سلامي مهاجرين او تفرقاي اوه سوال ثاني نو ورکاي نو د دې بجنه د دې پدېز لکه حسد را دي دلاج را دي او یو سرونه ادب سلوروم صفتي داسو کولی شي دي د سلوروم صفتي یو سرونه او د دې ترجیح ورکاي بل ته علا ان پښیم پخپل زانه نوباندي بل ترجیح ورکاي چددا ددچ کم دینو کې که ها یعنی څو دد حاجت دپوره شو زمونږ د پرانیشي ها او لوکان ابيهم خاصه اګر کوي پدی باندې فقرو پاقو حاجت اگر که پخپل فقیران د خپل ترجی او ورکی چې څو او پخپل ځان باندې او الله پکو یو چې مومي یو که شو او وغه شوکه چې دې بچلې شو د بخل د خپل نفس نه چاقا حرس دی نو پولائکا هم الفنفعون دا کسان کامیاب دی او والذین جاؤو او کسان تراغل دی والذین دا بیا عطب سے پا بقارابان دی او دا فیچ دی نو پانا دا انگ کسان دی تراغل دی من بادهم فست محاجدین و دانسوارن الى یوم القیامہ و سبیشوی دی اطول امت راگر کا پولائکا نصد من بعدهم يقولون او دیوی چه ربنا خفر لنا ايا خدایتا منتبخنا وکی اول <سؤال> اخوان لالذین <سؤال> او زمانگا داگرونو اللذین <سؤال> سبقون ابلیمان چه انفار و محاجرین دی اطول مسلمانان دی اولا تجعل او یا اللہ تمکر